פרשת מקץ, פרק מ"א: ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעו חולם, והנה עומד על הייאור, והנה מן הייאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותרענה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן הייאור רעות מראה ודקות בשר. ותעמודנה אצל הפרות על שפת היעור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות. ויקץ פרעה ויישן ויחלום שנית. והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד בריאות וטובות. והנה שבע שיבולים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 ולא ייוודע הסבע בארץ מפני הרעב ההוא אחריכן, כי חבד הוא מאוד. ועל השנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, ושיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים בשבע שני הסבא. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו. והיה האוכל לפי קדון לארץ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 אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד, עד כי חדל לספור כי אין מספר. וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשאני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוניי. ותכלנה שבע שני הסבה אשר היה בארץ מצרים, ותחילנה שבע שני הרעב לבוא. כאשר אמר יוסף, ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם. ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם, ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם, תעשו. והרעב היה על כל פני הארץ,